Поредно издание на Без заглавие Рушители и строители на България. Днес е представенето на книгата на Насия Кралевска Оуенс в клуб Перото в НДК. Книгата вече имаше 4 издания на български язик и едно на английски. Те отдавна са изчерпани въпреки значителния си тираж. Добър ден на авторката! Здравейте, Насия! Чуваме ли се? Да, чуваме се едина. Благодаря ви, че ме поканихте. Пътувате към София след една сериозна обиколка и представяне на книгата в различни градове от страната. Можете ли да направите... И сравнение с предишните издания, доколко темата остава гореща за България, а именно едно сравнение между два по своему революционни периода. Червения терор след 1944 година и това, което се случва след падането на Берлинската стена в България. Началото бурните години на избухването на демокрацията, както помним този израз от тогава. Тази обиколка е страната. Започна с четири града. Созопов, Карнобат и Сливен. Днес ще бъдем в София, утре в Пловдив и след той ни чакат още Ловеч, още един път в София, в дискусионния клуб Свободна България и Стара Загора. Искам да кажа, че цялата тази обиколка из България е организирана от фундация Истина и памет и че в в нея участват професор Евелина Келбечева, Христо Христов и актьора Рълшитянов, който чете откази от книгата. В тези четири града, които споменах, имахме изваредно вълнуващи събития, тъй като в Бургас и в Слизан, освен възрастните хора, които присъстваха и имаше и правостоящи в салоните, които се срещнахме с читателите, дойдоха и ученици от класове 10, 11, 12. В Карнобат бяхме поканени в училище от а, учителка Соня Христова, която ни през... остави прекрасната възможност да разговаряме с около 30-40 млади хора, които се интересуват от тематиката на моите книги. В Сузопол също беше много интересно, тъй като имаше конференция на историци, пред които главно от, от новият университет. Дали, а, дали знаете, вие, нека да кажа за нашите слушатели, вие живеете от а, 1985 година в Съединените щати, в Филаделфия. А, дали а, си обяснявате този интерес към а, поредното издание на книгата ви и с вечно горещия въпрос, който напоследък придоби а, допълнителна а, горещина и публичността, именно какво се случва след 9 септември 1944 година? На тези, на тези събития, които току-що приключиха, имаше хора, които бяха вече чели книгата, които бяха едно от първите четири издания, но имаше много, които бяха чували за нея и още не бяха чели. За младите учениците, които се срещнахме. Тя беше много интересна. С огромен интерес те приеха книгите, които им дарихме и мисля, че всичко беше много добре. Освен това, ние предлагахме специално в училищата и на младите хора а, а, последната ми книга «България под комунизъм», второ издание, която е писана с цел да бъде като препоръчвано четиво в а, училищата. А що се отнася до моите придружители в смисъл Христо Хризов и проф. Кълбечева, те имат огромни заслуги за това да се върне интереса към събитията след 9 септември, преборвайки се с едни учебници, които отговарят повече на историческата истина. Сега в а, а, вашия първоначален замисъл за книгата без заглавия Рушители и строители на България е да пишете за времето след 1980 и 9 година, а след това решавате да се върнете назад с сравнението с 1944-та. Дали разпадът на комунистическата система е бил предзададен в началото, в първите революционни години след 1944-та? Смятате ли, че там се крие обяснението защо толкова дълго се задържа комунистическия менталитет в България? Много точно определихте нещата. Аз действително смятах да пиша само за събитията след 1989 година, но почти веднага почувствах, че е невъзможно да се обясни посткомунизма, ако не се обясни комунизма. И друго, което ме напара, наведе на мисълта да, да се спра на тези две преломни десетилетия в българската история. Те и двете започват така да се каже отвънка. Имам предвид че в България има около 10 хиляди членове на българската работническа партия комунисти, които успяват, благодарение на Червената армия, да осъществат своя преврат и да вземат властта. Така това идва отвънка на крилета на Червената армия, както ни учиха в училищата, когато бях ученичка. Същото стана и след 89-та година. Ние нямахме истинска революция, не бяхме истински подготвени, имаше някои дисиденти, но повечето от тях, както показаха събитията, се оказаха по-скоро перестройчици, отколкото хора, които искаха истинската промяна. Така че също отвънка след падането на Берлинската стена и събитията в другите социалистически страни, дойде и така да се каже падането на комунизма в България. Споделяте ли тезата, че комунистическата номенклатура, че червеният елит търси начини за безболезнено трансформиране на обществото през 89-та година, за да не понесе революционния гняв и на практика за да не й бъде отвърнато с същата репресия, която комунистите са прилагали след 1944 година? Да, споделям тази идея. Ще добавя, че ми се струва, че комунистите по това време вече не искаха да управляват, да, ни, да надържат на събрания, да не говорят за Маркс и Енгелс и Ленин и така нататък. Те искаха парите и бяха взели вече мерки преди 1989 година за тяхното освояване, в смисъл за източване от, от националната пари в свои частни сметки, в, главно в западните страни. Оставяте читателя сам да избира да ви следва емоционално или да не ви следва в а, вашето описание на тези два ключови периода след 89-та година и след 44-та? Да се съгласи или да ви опонира мислено? Признавате, че харесвате Филип Димитров, а критикувате действията на Желю Желев тогава? Защо не се боите в книгата ви да споделяте своите политически пристрастия? Защото на тази тема комунизма не може да се пише без емоция тъй и без отрицание, тъй както се пише за фашизма и за рацизма. А що се отнася до Филип Димитров и до Желю Желев, преди да започна книгата, аз изобщо не ги познавах. Обаче бях следяла събитията. Книгата започнах да пише 98 година. И тя за първи път излезе 201. Искам само да вмъкна това. Но до 198 аз никога не бях виждала Филип Димитров. Съда героите в моята книга, т.е. лицата, на които се спирам, единствено по делата им. Това отричава моята книга от книгата на политици, които пишат за себе си, за своето време и за своите действия. Аз, а, действително, имам предпочитания, имам отрицания, но те са свързани с действията на тези политици. Връщам се на това сравнение 44-89, защото той е ключа към тази книга то разполага пътя на България от тоталитаризъм към демокрация. Може ли да се каже, че сравнението показва революционен терор от едната страна срещу либерални иллюзии от другата? Да, да, това е също изключително добро определение, защото тази съпоставка между един масов терор, който продължава в различни етапи около 10-12 години, след като преминава в малко по как да кажа, малко по-мек комунизъм. Не много, но малко. Остават все още феодалните белези на комунизма като жителства и не ми се изрежда затворени граници и прочи, докато точно а, а, либералните иллюзии са доста характерни от посткомунистическия период. Демокрацията е крехко нещо, много лесно тя може да бъде щупана или превзета. Усещате ли го това днес, макар да живеете толкова далече в Филаделфия? Вие само за кратко идвате в България всяка година? Да, аз следа новините, доколкото това е възможно през океана ежедневно. Но разбира се, не мога да претендирам за, да познавам цялата картина в България. Това се доказва от много имена, които не, не говорят нищо и така нататък и така нататък. Но, аз да кажа... Я се тревожа за много неща, които се случват в България и ми се струва, че трябва да продължи питката за една истинска демокрация, а да не говорим, че много неща има да се искат в съдебната система.